بسم الله الرحمن الرحيم المعروف حديث المعروف ستوي لتعريف اداه لغتن دا اسم مفول دے دا عرفا او اصطلاح کې ستوې ماروا هو ثقت مخالف ل ماروا هو ضعيف اصطلاک داسې چې روایت کړي شی قراوي او مخالف وي دا هغه چې دغه روایت یو ضعيف کړي فهو بهذا المانا دا معروف حدیث پدی معنا باندې چکمت اسو اور د مقابل للمنکر دا بالکل مقابل د منکر دے. او بت تعریف ادق یا د دقیق ترین تعریف مطابق وهو مقابل للتعريف المنكر دا مقابل د تعریف د منکر الذي حغ اعتماده الحافظ ابن حجر دا قول مطابق چپاغي اعتماد کړي علامه محافظ ابن حجر رحمه الله مثال د دې وسنګي اما مثال وفهم مثال الثاني الذي اغا مثال الثاني هغه چتیر شو په عدم منکر کی وهو من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت چا چینه مص پابندی که زکات ورکو د الله رکور حج وک و صامه اذرمزار رجوني وقرد ضيف ملمتي من مسيا ورکو د وص مطابق نو دخل الجنه دے وجہ نتزی لیکن من طریف السقات اے علب ادا دا معروف مثالی چی دا پاغ طریقی او سند د سقات او و آغی سرشی اللغی رووه موقوفا آغی چی غید دے روایت کلے موقوفا په ابن عباس رضی الله عنہما چی اے من کلام ابن عباس چی دا حدیث دے کلام دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نرے وقال يا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا دا, دا الحبيب كلام نه نه مرفو حدیث نه و هو اقص روایت حبيب الذي دا اقص روایت د حبيب هغه ده حبيب راوی رواه مرفوعا چه مرفوان ذکر کړ لانا ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم رحم الله قال بعد ان ساق پس د دې نشيغه بیان کړل د حدیث د حبيب مرفو و هو منکرن دا حدیث منکر دي لانا غیره من الثقات غیر دنه د ثقه راویانونه رواه عن ابي اسحاق موقوفا روایت د دې کړل د ابي اسحاق نو و هو المعروف او دا معروف دي الشاز والمحفوظ حدیث شاز و محفوظ ستوائي. تعريف تعریف ده حدیث شاز ستوئی نوی لغةً الشاز اسم فائل من شزا داد شزان اسم فائل او شزا بمانا ان فردا بمانا دی وازی والدادی فَشَّازُ معنا الْمُنْفَرِدُ عَنِ الْجَمْهُورِ اے یہ راوی دی جمهورو نظام تشوه پوش ایک پا او استلاحاً شاستوی مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ دا غا حدیث تش روایت اکره یو مقبول راویه سقه خو مخالف ده لمن دا آغشانه و اولا مِنْهُ چه ده ده نا؟ څ شي قوالی او په قبولیت کې اولاد دي څه پوځي په خبره په مونږ کار کې ګوره زعیف د چا مخالفت کړه ځکه او په دې شاس کې سيقراوي د اوسق مخالفت کړه وای شرحه تعریف د دې تعریف لګ وضاحت المقبول هو العدل الذي تمم ضبطه وهي مقبول آغا عادل راوي چې دا غ ضبط کامل وي عادل الذي خف ضبطه یاداسه عادل چې دا غ ضبط کمزور وي والذي هو اولى منه وياغه چې د دنه غوري هو راوی الذي دا راوی دی یکون ارجح منه چا غبر راجی وی دنا لمزيد زبط دوجد زیادت زبط نا او کثرت عدد یاد ډیروال دشمیر نا او غیر ذلک من وجوه ترجیحات یاد دین بغیر چی د ترجیحات کو موجو د نابوی هاذا وقت اختلافوا المروا فی تعریفه و اختلاف کړي علماو په تعریف ده کې الا اقوال متعدده طګنو اقوال سره لکه دا تعریف دا تعریف هغه د اختر او الحافظ ابن حجر چې دا علامه حافظ ابن حجر ورکه کړي وقاله انه هو المعتمد ذا اعتمادی خبره د په تعریف د شاس کې به حسب د محدثینو او د دې فن د رجال په اعتبار باندې د نه پس بیا وای کو مخ خو هي کنا